Capitolul 3. Mai departe, frații mei, bucurați-vă într-un Domnul ca să vă scriu aceleași lucruri. Mie nu mi este a nevoie, iar vouă vă este de folos. păziți vă de câini, poziți-vă de lucrătorii cei răi, păziți vă de tăierea în pentru că noi suntem tăierea în noi cei ce slujim în Duhul lui Dumnezeu și ne lăudăm într Hristos Isus și nu ne bizuim pe trup, deși eu aș putea să mă bizui și pe trup. Dacă vreun altul socotește, că se poate bizui pe trup eu cu atât mai mult, la opt zile am fost tăiat prejur, sunt din neamul lui Israel, din seminția lui Veniamin, evreu din evrei, după lege fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, în ce privește dreptatea cea din lege, fără de prihană, dar cele ce mi erau mie câștig, acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă, ba mai mult eu pe toate le socotesc, că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii Lui Iisus Hristos, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc drept cunoaie, ca pe Hristos să dobândesc și să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din lege, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, dreptatea cea de la Dumnezeu pe temeiul credinței, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu primit părtași, la patimile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea din morți. Nu zic că am și dobândit îndreptarea, orică sunt desăvârșit, dar o urmăresc ca doar o voi prinde, întrucât și eu am fost prins de Hristos Isus. Fraților, eu încă nu socotesc să o fi cucerit, dar una fac, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu într-un Hristos Isus. Așadar, cât suntem desăvârșiți aceasta, să gândim și dacă gândiți ceva în alt fel, Dumnezeu vă va descoperi și aceea. Dar de acolo unde am ajuns să urmăm același dreptar, să gândim la fel, fraților, faceți-vă următorii mei și uitați-vă la cei care umblă astfel precum ne aveți pildă pe noi. Căci mulți despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani ai crucii Lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea pântecilor de Dumnezeul lor, iar mărirea lor este într-o lor, ca unii care au în gând cele pământești. Cât pentru noi cetatea noastră este în ceruri, de unde și așteptăm mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, care va schimba la înfățișare trupul smereniei noastre,